Мари знов осідлав повний місяць. Бабуня дощевіск подоїла та нагодувала кіз, згребла попіл в каміні, завісила люстру і витягла за дверей мітлу. Вона вийшла з будинку, замкнула за собою чорний хід і повісила ключ на традиційний гвіздок у туалеті. Цього було достатньо. В історії вівцескельного відьомства. Було зафіксовано тільки один випадок проникнення зі зломом до будиночка відьми. Пізніше власниця будиночка стверджувала, що вважає сам факт злочину найсуворішим покаранням для злочинця. Примітка. Сама вона нічого не робила. Просто пізніше, коли зустрічала його в селі, усміхалася дещо дивною усмішкою. Після трьох тижнів очікування на неминучу кару він не витримав і вирішив змінити життя. А саме, переїхав на інший край континенту, став зірцевим громадянином і більше ніколи не повертався додому. Бабуня сіла на мітлу і без особливої впевненості пробурмотіла кілька слів. Після кількох спроб вона злізла, подлубалася в прутті і спробувала ще раз. На кінчику мітли з'явився натяк на непевне світіння, але воно швидко згасло. «Холера!» – тихо висловила вона свої почуття. Вона уважно роззирнулася, чи нема кого поруч. Поруч, однак, виявився лише бурсук, який, почувши тупит відьми, вистромив морду заростей і побачив бабуню, що мчала стежкою з мітлою на переваги, Раптом чари запрацювали, і вона ледве встигнула скочити на мітлу, замить до того, як тар вонула в небо з витонченістю однокрилої качки. З надверхівок дерев долинула приглушена лайка, адресована всім видам гномської технології. Більшість відьом воліють мати хатинки в безлюдних місцинах з традиційними крученими димарями та порослими травою солом'яними стріхами. Бабуня дощевіск такий підхід схвалювала. Якщо вже хочеш бути відьмою, зроби так, щоб усі знали, що ти відьма. Втім, тітуня ок мало переймалася тим, що знають інші і ще менше тим, що вони думають а відтак проживала в будиночку з дещо надмірною кількістю різьби та ліпнини посеред міста Ланкр і водночас у центрі своєї персональної міні-імперії. Численні доньки та невістки, дотримуючись усталеної черги, приходили до неї готувати та робити прибирання. Будь-яка рівна поверхня була вставлена декоративними предметами та сувенірами, доправленими тими членами сімейства, котрим довелося побувати в далеких краях. Сини та онуки забезпечували її дровами, ремонтували гонт на даху, чистили демар, винна шафка була щільно заставлена пляшками, а кисет біля її крісла Гойдалки завжди був повний тютюну. Над вогнищем було акуратно випалено величезний напис «Матір». Жоден диктатор в історії не досягав такої цілковитої влади над своїм народом. Тітуння Ок також тримала величезного сіро-одноокого кота на прізвисько Грібо, який присвячував своє життя сну, харчуванню та збільшенню і без того незліченного котячого сімейства, всі члени якого перебували в кровозмісному зв'язку. Почувши звук незграбного приземлення бабуниної мітли на задньому дворі, він розплющив своє єдине око, схоже на яскраво жовте віконце до пекла. З притаманним його племені інстинктом, він одразу розпізнав у бабуні за пеклу котоненависницю і безгучно зник під кріслом. Маграт уже манірно сиділа перед каміном. Один із непорушних законів магії – Полягає в тому, що особи, які практикують чародійство, не можуть змінити свою зовнішність на хоч трохи тривалий час. Їхні тіла набувають свого роду звички до сталої форми, що поступово повертає їх до оригінального вигляду. Але маград все одно намагалася обійти цей закон. Щоранку її волосся було довгим, густим та білявим, хоча до вечора постійно поверталося – до звичного стану безладних кучерків. Аби нівелювати цей ефект, вона намагалася прикрашати зачіску фіалками та первоцвітом. Та результат жодним чином не виправдовував її надій. Складалося враження, що на голову їй упав вазон із чогось балкона. «Вечір добрий», – сказала бабуня. «Рада зустрічі при місячному світлі!» – гречно відповіла Маград. «І благословенне сяйво зірок спадає на…» «Привет!» – сказала тітуня ОК. Маград скривилася. Бабуня всілася і почала витягати шпильки, що кріпили її капелюха до зав'язаного вузликом волосся. Раптом до неї дійшла певна зміна у Маград. Юна відьма з переляку підстрибнула на місці і притисла долоні з вузлуватими пальцями до оцнотливого декольте своєї сукні. Та – так? – тремтячим голосом спитала вона. – Що це там у тебе? – Мій помічник. Тон Маград відображав усі відтінки спроби виправдатися. – А що з тією жабою, яка в тебе була? – «Втекла!» – пробелькотіла Маград. «Та все одно користі з неї було небагато». Бабуня зітхнула. Відчайдушні спроби Маград завести собі надійну істоту помічника тривали вже давненько, але попри всі любов та увагу, які вона їм щедро приділяла, геть усі мали якісь дефекти. Скажімо, кусали хазяйку – або випадково гинули під її черевиком, а в найтяжчих випадках перетворювалися на що-небудь інше. «П'ятнадцятий за рік», – сказала бабуня, не рахуючи того коня. «Що це тепер?» «Каменюка», – гигикнула тітуня ок. «Тоді хоч протримається довше за решту», – сказала бабуня. Каменюка виструмила голову і обдарувала стару відьму дещо здивованим поглядом. – Це черепаха, – пояснила Маград. – Черепаха – хлопчик. Я купила його на ярмарку у вівце Кряжі. Продавець сказав, що він неймовірно старий і відає багато таємниць. – Я знаю того продавця, – сказала бабуня. – Це він продає золотих рибок, які тьмяніють за два дні. «Ну то й що? Я назву свого нового помічника швидко ногом!» – виклично заявила Маград. «Маю право!» «Так-так, маєш, ніхто ж не заперечує!» – сказала бабуня. «Гаразд, сестриці, як узагалі наші справи? Ми вже два місяці не бачилися!» «А повинні були кожного молодика!» – твердо нагадала Маград. «Без пропусків!» У греймового молодшенького весілля було, пояснила тітуня Ок. Ніяк не могла пропустити. А я всю ніч лікувала хворе козеня, швидко додала бабуня дощевіск. Ну що ж, із сумнівом сказала маград, вона понишпорила у своїй торбині. Так чи інакше, якщо ми збираємося починати, варто запалити свічки. Старші відьми закотили очі. Але ж ми маємо цю чудову лампу, яку надіслала моя Трейсі. Безневинно сказала тітуня ОК. І я збиралася саме трохи розворушити жар у каміні. У мене взагалі чудовий нічний зір, рішуче сказала бабуня. А ти, маград, читаєш забагато тих дивних книжок, отих геморів. Гримуарів. «Іще ти більше не малюватимеш у мене на підлозі!» – застерегла тітуня Ок. «Минулого разу наша дрін зранку до ночі витирала ті твої… як його там?» «Руни!» – підказала Маграт. «В її очах було благання. Ну, хоч одну свічечку!» «Гаразд, гаразд!» – сказала тітуня Ок, трохи пом'якшуючись. «Якщо тобі від цього стане легше, але лише одну…» І нормально, з білого воску, без усіляких там викрутасів. Маград зітхнула. Схоже, діставати решту в місту торбинки не було сенсу. «Нас мало би бути більше», – із сумом сказала вона. «Шабаш на трьох – це якось несерйозно». «Щось я нічого не знаю про шабаш. Ніхто мені не говорив про жоден шабаш» форкнула бабуня дощевіск. Хай там як, по цей бік гір наших більше немає, крім старої Дісмас, а вона більше не виходить з дому. Але в моєму селі чимало молодих дівчат, почала маград. Ну, розумієте, серед них можуть бути тямущі. Ми так не діємо, і ти чудово це знаєш, несхвально сказала бабуня. «Не буває так, що людина бере й починає чаклувати. Магія знаходить людину сама». «Так, звісно», – промовила Маград. «Вибач». «Та нічого», – дещо пом'якшившись, сказала бабуня. «Сама вона за все життя так і не опанувала мистецтво просити пробачення, проте цінувала це вміння в інших». Щоб розрядити атмосферу, тітуня Окс питала. «Добре, а що там наш герцог?» Бабуня відкинулася в кріслі. «Нещодавно спалив кілька обістів у міцних горішках», – повідомила вона. «За несплату податків». «Який жах!» – стиха промовила Маграт. «Старий король Веренс теж перед цим не спинявся», – сказала тітуня Ок. «Крутого норову був чоловік». Він хоча б дозволяв людям спершу вийти з будівель, сказала бабуня. Це правда, погодилася тітуня Ок, яка була непохитною роялісткою. Він у таких випадках поводився милостиво. Нерідко навіть давав потім гроші на відбудову, якщо не забував. А на нурвечір кожному видавав шмат ленини регулярно. Мрійливо промовила бабуня. А вже ж і до відьом ставився з повагою, додала тітуня ОК. Бувацькує в лісах людей з собаками, а тут зустріне мене, то завжди шолома зніме і вічливо так сподіваюся, добре маєте пані ОК. А наступного дня прийшли ключаря з парою пляшечок чого-небудь такого. Толковий був король. – По-моєму, цькувати людей собаками – це неправильно, – насупилася маград. Ну, так, – погодилася бабуня дощевіск, – але він це робив тільки з негідними людьми. Він казав, що їм це навіть подобалося, і відпускав їх після того, як добряче побігають. – А згадати ту його страшну волохату потвору? – почала тітуня ОК. Атмосфера розмови раптово змінилася. Кімната ніби стала меншою і задушливішою, а по кутках зачаїлися тіні підозрілих недомовок. «А, – стримано сказала бабуня дощевіск, – його право, пана!» «Добре, а сказала тітуня оку, уважно роздивляючись в у камінні. Але наступного дня завжди надсилав управителя з торбиною срібла і великим кошиком речей для весілля, сказала бабуня. Чимало пар завдяки цьому отримали можливість гідно почати нове життя. Еге ж, погодилась тітуня Ок, і деякі окремі особи. Е, справжній король кожним своїм дюймом, резюмувала бабуня. Про що це ви? з підозрою спитала маград. Він розводив якихось тварин? Дві старі відьми виринули з тих таємничих глибин, які було поринули. Бабуня знизала плечима. Можу сказати, з усією доступною її суворістю, продовжила маград, що раз уже ви так цінуєте покійного короля, то вас могло би більше хвилювати те, що його було вбито. Я хочу сказати, що той нещасний випадок був украй підозрілим. «Така королівська доля», – пояснила бабуня. «Вони приходять і йдуть, як хороші, так і погані. Його батько, скажімо, отруїв свого попередника». «Старого Таргума», – кимнула тітуня ок. «Пригадую, той мав здоровену таку роду бороду». «Де ж, до речі, вічливий був чоловік?» «А от про те, що шельметью бив короля, зараз ніхто й писнути не наважується», – зауважила Маград. «Тобто?» – спитала бабуня. «Він нещодавно вже стратив кількох людей у ланкрі», – пояснила Маград. «Заявив, що навмисне розповсюдження підривної брехні. І ще сказав, що кожен, хто стверджуватиме інше – побачить його підземелля, але не надовго і додав, що Веренц помер від природних причин. Ну, вбивство цілком природна причина смерті для монарха, сказала бабуня. Не розумію, чого герцог так по-дурному на це реагує. Он, коли старого Таргу мав убили, то його голову насадили на жердину, Святкові багаття палили, а в замку тиждень не просихали на радощах. «Пам'ятаю, пам'ятаю», – сказала тітуня. «Ту голову потім провезли по всіх селах, щоб усі бачили, що він мертвий. Дуже переконливо було, особливо для нього самого. У нього з обличчя не сходила усмішка. Гадаю, саме так він і хотів би піти з цього світу». «Хай там як, а з нинішнього нам варто очей не спускати», – сказала бабуня. «Я підозрюю, він може виявитись дещо розумнішим, ніж є на вигляд. Це в королях кепська риса, і, схоже, він уявлення не має про повагу до інших». «До мене вчора приходив якийсь чоловік і питав, чи не хочу я сплатити податки?» – повідомила маград. «Я сказала, що ні». Він і до мене приходив, сказала тітуня Ок. Але Джейсон і Вейн вийшли до нього і розтлумачили, що ми це не граємо. Такий маленький лисий і у чорному, задумливо спитала бабуня. Та-так, одночасно відповіли її колеги. Він у мене біля дому ховався в малині, все щось видивлявся, сказала бабуня. От тільки коли я вийшла спитати, чого йому треба, то втік. А я дала йому два пенси, – зізналася Маград. Він сказав, що якщо він не змусить відьом платити податки, його в замку катуватимуть. Герцог Шельметь уважно роздивлявся дві монетки на своїй долоні. Тоді підвів погляд на збирача податків. Ну. Но... Збирач податків відкашлявся. Розумієте, сер, я пояснив їм необхідність оплачувати регулярне військо і т.п., а вони спитали: "Нащо?" І я сказав, що для захисту від розбійників і т.п., а вони сказали, що розбійники ніколи їх не турбували. А про громадські роботи казав о, так, я вказав, що треба будувати і лагодити мости і т.п. І? Вони сказали, що не користуються мостами. Ну, звісно, то нам знавця, сказав герцог. Чорні чаклунки не можуть здолати переправу через воду, яка струмує. Невпевнений, сер, по-моєму, відьми можуть здолати будь-які перепони. «Ще щось вони робили?» – спитав герцог. Збирач податків несвідомо крутив Гудзика на мундирі. «Ну, я пояснив, як вчасне надходження податків допомагає зберігати спокій у королівстві». «І?» «Вони сказали, що краще правитель королівства подбав про власний спокій». А потім подивилися на мене, сер, так. І як же вони на тебе подивилися? Герцог сидів, підпираючи рукою підборіддя, і щирою увагою дивився на свого слугу. Це не просто пояснити, сер, сказав податківець. Він безуспішно намагався уникнути погляду лорда шельметя, що змушував його непевно відчувати, ніби... Плитки підлоги роз'їжджаються в усіх напрямках, так що ця підлога вже розтяглася на кілька акрів. «Кажи вже!» – підбадьорив герцог. Податківець спалахнув. «Ну, – видушив він, – це було неприємно». Очевидно, збирач податків значно краще вправлявся в математиці, ніж у риториці. А от якби збентеження, страх, погана пам'ять і цілковита відсутність уяви не вступила проти нього в змову, він мав би відповісти десь так. Коли я був маленьким і мене якось лишили на певний час у тітоньки, вона наказала мені не чіпати банку з вершками і тепер і поставила цю банку на найвищу полицю в коморі. А коли вона вийшла, я взяв табуретку і поліз туди, і не помітив, як вона повернулася. А банку дістати як слід я не зміг, і банка впала і розбилася. І тут тітка відчинила двері і подивилася на мене. І оцей був той самий погляд. Але найгірше, що відьми явно про все це знали. Неприємно, повторив Герцог. Так, сер. Герцог побарабанив пальцями лівої руки по трону. Збирач податків кашлянув ще раз. «Е, ви, ж, ви ж не відправите мене до них знову? спитав він. М? -м, -м? спитав Герцог. Він роздратовано махнув рукою. «Ні, ні, в жодному разі. Просто дорогою назад зайди до ката. Скажи, нехай підбере тобі щось на свій смак». Податківець вдячно подивився на володаря і зігнувся в поклоні. «Так, сер, митью, сер. Дякую, сер, ви дуже». «Так, так», – відсутньо сказав лорд Шельметь. «Можеш і ти». Герцог лишився в неосяжному залі сам. Знову починало дощити. Раз у раз на підлогу звалювався шматок розмоклої штукатурки, а стіни потріскували дедалі більше, вгрузаючи в землю. В повітрі панували застійні запахи з злюхів. О, Боге, він ненавидів це королівство. Воно було крихітним, лише сорок милю довжину і з десяток милю шириною. Майже вся його площа була вкрита неприступними горами з льодисто-зеленими схилами і гострими, як кинжали хребтами, або ж густими непролазними лісами. Як таке маленьке королівство могло таїти в собі такі великі проблеми? Чого він не міг до пуття проаналізувати, то це відчуття, що королівство мало ще й якийсь інший вимір. І географія цього виміру була куди багатшою. Він встав і пройшов до балкону, що відкривав незрівняний вид на ліс. Раптом йому здалося, що ліс теж на нього дивиться. Він відчував себе приниженим. Це було дивно, бо народ не опирався його владі. Тутешній народ, схоже, взагалі не мав звички всерйоз опиратися хоч чому-небудь. Той же Веренс був по-своєму популярний і на похорон зібралася чимала юрба. Шельметь пригадав цілі ряди сумних облич, і ці обличчя не мали тупого виразу зовсім ні. Але була в них якась самозаглибленість, ніби справи королів насправді не мали для них особливого значення. Це дратувало його майже так само, як ліс. Якби зараз... Спалахнув добрячий бунт, це було б адекватніше. Можна було б вирушити в каральний похід, перевішати купу людей, відбувся б злам, такий необхідний для творення пристойної держави. В долинах піддані на копняка відповідали копняком, а тут, у горах, після копняка відступали й терпляче чекали, поки в тебе не відвалиться нога. Як можна увійти в історію, пануючи над таким народцем? Утискати їх було б усе одно, що утискати матрац. Аби продемонструвати всім, із ким вони тепер мають справу, він уже підняв податки і спалив кілька сіл. Це не справило жодного помітного ефекту. І ще ці відьми, вони додавали спокою його думкам. Блазню. Блазень, що закуняв був позаду трона, нажахано підхопився. — Так, сюди йди, дурню. Блазень, скорботно брязкаючи дзвіночками, наблизився до господаря. — Слухай, блазню, тут що, завжди дощ? — Воля ваша, шановна. — Просто відповідай на запитання, — сказав лорд Шельметь із залізним терпінням. Іноді дощ припиняється, сер, щоб міг початися сніг, а часом усе королівство вкриває справжній, оргулярний туман. Оргулярний? — відсутньо перепитав герцог. Блазень не міг стриматися. Його вуха з жахом почули, як його власні вуста вимовляють: "Густий, мій пане, від лататинського ргулом, що означає густий суп. Але герцог не слухав. Слухати варнякання холопів він вважав не вартим зусиль. Мені нудно, блазню. Тоді дозвольте повелителю розважити вас веселими дотипами та добродушними кпинами. Ну, спробуй. Блазень облизнув пошерхлі губи. Насправді, він такого не чекав. Королеві Веренцу цілком вистачало для сміху дати блазневі копняка чи пошбурити пляшку йому в голову. Ото був справжній король. Ну, моя, чекаю. Сміши. Блазень ніби наважився стрибнути у воду з великої висоти. Добре, шановний, пробелькотів він. «Який ліхтар ніколи і не горить, і не світить!» Герцог наморщив чоло. Блазень відчув, що тягти з розгадкою не варто. «Та ж той, що намальований!» Вигукнув він і злегка вдарив лорда шельметя надувною палицею та бренькнув на своїй мандоліні. Адже це входило в комплект жарту. Вказівний палець герцога відбарабанив короткий дріб побильцю трону. Так, сказав він, а чому? Ну, це як би сказати сілю цього жарту, промимрив блазень і додав. Мій прадід вважав його одним з найкращих у своїй колекції. Закладаюся, він розповідав його інакше, сказав герцог. Він підвівся. Поклич моїх доїжджачих. Гадаю, я трохи пополюю. Ти можеш приєднатися. Мій пане, я не вмію їздити верхи. Вперше за весь ранок лорд шельметь посміхнувся. Чудово, сказав він. Тобі дадуть коня, на якому їздити й неможливо. Ха-ха! Він опустив погляд на свої бенти. Треба, подумав він, взяти в зброяра на пилок. Рік поступово минав. Дні терпляче йшли один за одним. Колись на світанку мультиверсуму вони намагалися пройти всі одразу, та це не спрацювало. Том Джон сидів під розхитаним столом Г'юла і дивився, як його батько ходить туди-сюди, поміж халабут, жестикулює і говорить. Вітолер завжди жестикулював, коли говорив. Якби йому зв'язали руки за спиною, він онімів би. «Добре», – говорив він. – Як щодо королівських мостів? – Минулого року ставили, – відповів голос Гюла. – Гаразд, дамо їм мало тирана Хапонського, – сказав Вітолер. І його горлянка плавно перейшла на іншу передачу, від чого голос набув потужності, здатної заглушити посвист вітру на порожній центральній площі міста середніх розмірів. «Крові прийшов я, і за правом крові, і ніхто кривавих стінців не злама!» «Ми це ставили поза минулого року», – спокійно сказав Гюл. «В будь-якому разі глядачі по горло ситі королями. Не хочу чогось веселенького». «Не моїми королями», – заявив Вітолар. «Хлопче, люди приходять до театру не посміятися. Вони приходять надихнутися, навчитися, здивуватися і посміятися», – ще спокійніше додав Гюл. «Погляньте сюди». Том Джон почув шерудіння паперу і репіння лози, з якої плели кошики для антуражу, на один з яких, очевидно, присів Вітолер. «Майже чарівник». – прочитав він. – Або потіш себе. Г'юл витягнув ноги під стіл і тим самим випадково розкрив місце, де перебував Томджон. Він нахилився і витягнув хлопчика з-під столу за вухо. – Про що там? – спитав тим часом Вітолер. – Чаклуни, демоним, бісики, крамарі? – Мені найбільше подобається четверта сцена акту другого. – сказав гюл, штовхнувши малюка в напрямку скрині зі сценічним причандалем. Кумедне миття підлоги з двома служницями. – Як щодо сцен з мерцями і ліжками? – з надією спитав Вітолер. – Нема, – протягнув Гюл. але можу нашкрябати гумористичний монолог в акті третьому. «Гумористичний монолог?» «Добре, добре, в останньому акті є місце для діалогу героя з самим собою», – поспішно сказав Гюл. «За вечір напишу, нема проблем». «І нехай когось заріжуть», – сказав вітолер, підводячись. «Хай там буде яке-небудь мерзенне вбивство, це завжди йде на ура». Він вийшов розпоряджатися встановленням сцени. Г'юл зітхнув і взявся за перо. За стінами з мішковини купчилося містечко Вислопеськ, яке незбагненним чином дозволило розмістити себе в улоговині між майже прямовистими стінами каньйону. Насправді у вівцескелях вистачало рівних поверхонь, от тільки майже всі вони були вертикальними. Г'юл не любив вівцескелі, і це було дивно, Адже то був традиційно гномівський край, а Гюл був саме гномом. Щоправда, його вигнали з племені багато років тому, не лише через його клаустрофобію, але й через звичку засинати на ходу. Тамтешній король гномів схильний був вважати, що це не найкращий дар для особи, яка повинна не лише робити замах киркою, а й опустити її куди слід. Тож Гюл отримав від одноплеменців дуже маленьку торбинку золота, щиросердні побажання доброї дороги та рішуче розчавай. Зовсім випадково неподалік саме зупинився від толерів мандрівний театр і гном не пошкодував дрібної мідної монетки за можливість подивитися дракона рівнин. Він переглянув виставу, не вирухнувши жодним м'язом на обличчі, а вже наступного ранку стукав у халабуду Вітолера з чернеткою короля під горою. В принципі, твір вдався далеко не шедевром, але Вітолер був достатньо проникливим, аби зрозуміти, що у волохатій кулеподібній голові живе уява, здатна вмістити весь світ. Тож, коли працівники мандрівного театру рушили далі, Одному з них довелося час від часу бігти під тюбцем, ад, аби не відставати. Всесвіт постійно пронизує частини сирого натхнення. Зрідка одна з них стикається зі сприйнятливим інтелектом, і той відкриває ДНК, чи створює нову форму сонати для флейти, чи винаходить електролампочки, які переграють удвічі швидше за звичайні. Але більшість частинок так ні в кого і не влучають, і більшості смертних за все життя не дістається жодної. А декому щастить ще менше. Це ті, кому дістаються всі частинки. Саме до таких належив і Г'юл. Потік натхнення достатній, аби наситити цілу епоху сценічного мистецтва постійно Трумував у важкий маленький череп, призначений еволюцією, хіба що добре витримувати удар сокирою. Гном облизнув перо і сором'язливо роззирнувся. За ним ніхто не стежив. Він акуратно переклав на інше місце майже чарівника, під яким, як виявилося, лежав стосик паперу. Це була не халтура. Кожну сторінку було полито потом автора, а самі слова ледь продиралися крізь чорнинні плями, мереживо виправлень та закреслень і тоненько прописані вставки. Гюл хвилю дивився на текст, поки не лишився наодинці зі світом, який складався з нього самого, наступного чистого аркуша, і галасливо прохальних голосів, що сповнювали його сновидіння. Він почав писати. Звільнений від і без того необтяжливого нагляду гнома, Том Джон відкинув кришку одного з кошиків з реквізитом і з притаманною дітям ретельністю почав розпаковувати бутафорські корони. Гном, вистромивши кінчик язика, Акуратно керував пером на його непростому шляху між чорнильними цятками, що вкривали аркуш. Він уже знав, куди прилаштувати закоханих, чий союз укладено на самих небесах, веселих могильників та горбатого короля. Щоправда, з котами та роликами він ясності ще не дійшов. Якийсь звук змусив його підняти очі. «От лихо, хлопче», – сказав він, – «вона ж тобі завелика, поклади на місце».